Eta berisal nagusiaren tenure azurikin panzo irigarai izkuntza gutituen Europak xarhta aplikatuko du frantzian. Hori itzemandos horik atzo Jean-Yves Le Drian ministroak entzunen dugu Euskarabezalako lugalde mintzairak zaintzen ditu xarta horrek behinan ikus eta xinetx ala dio xe askak, ikastolek jasaiten duten diskriminazioa zaintzuzen mintzatu da Pascal Indolen Nakaria atzo unesco -na. Simer antzerki taldearen arrangurak mirritzen plantatua den taldeunek ez gehiago egoitzaren alokairua pagatzen al eta lokaligabe gerta ditaike ondoko hilabeteetan Azkainen merkatu estaliaren obrek segituko dute erikoetxe eta ausapesari arrazoin eman dio paueko ausitegiak kontra altsatuak ziren eriko iru elkarten salaketa bastertuz bi aldeak entzunen ditugu Eta zer egin etorkin edo imigranten hobeki ezaguttzeko eta gure begirada da adatzeko helgerikin Hori da sos arrazekkereri elkartiak sustatzen duen idaia ehun hoge batfamiliek parte hartu zuten ekitaldiurtan jaz eta aurten edo ondoko egunetan begitzen dute. Aroa, Kachelino. Eta aroa, lamgotxu hemen barnekalde guntan, ama bigradoko temperatura ekin, bainan egu eta egun aski polik bat ukan behargin uke. <hazurra> <hazurra> Atzo Gastteizen bildu dira Eusko Jagolaritza Mondragon Korporoperazioa Fagor kooperatibaa eta Erakundetako ofdezkariak, fagor etxetresnak kooperatibaako zuzendaritzak bihar Donostiakohausitigian pausatuko du galdea, arrazaile atxebaiteko urratssak asteko Mondragon korporazioak pentsatzen du, mila edo mila berriuma bat langile baantzelhalko dituel taldeko beste lantegietan. Eta horri loturiik Frantziako Fagor Brand enpresak jakin du nantereko komertzia uzitegiari bilana pausatzen duela eta frantzian dituen laulantegiek pagatzeak elditzen dituzte la fagor brantek galdeginen dako, zuzenketa judizialan ezaria izan dadin frantziako laulantegien artean bimilako bat langileba dira eta gillenak langabezia teknikoan dira jadanik hurri erditsutarikunat ez dutelakoan piezarek lanian hartzeko bestalde atzo ere Arno Montubur ministroak ausizion gobernuaren Litzarretik ateratzean, Parise eta Madrile ari direla lanian, aterabide baten atxemeiteko, egin ala enpleguren begiratzeko fago rena. Gizkunza eta kultura gutituen Europa xartabai aplikatuko duela franziak, errandu atzo Jean-Hibre Leudrian defensa ministroak franzenterri ratian, entzondezagon... Sur la charte des langues et cultures minoritaires, moi je suis très attaché à sa validation. C'est un engagement du président de la République, euh, il va se mettre en oeuvre, il faut trouver la bonne forme constitutionnelle et je pense qu'elle aboutira. Estu atikzeaz du noi seginen duen Urte bat erdi dela matzala Estaduburu Fransu Holandek de eta Demoraba dela horreino Azpimaratuz izkuntza eta kultura gutituen Europak xartza Lekuko izkuntza zaintzeko eta Sustatzeko pensatua Izanden convenio bat da Franziak xartza hau izen petuzuen Largoita emeizian mainan Estu aplikazia onartu Konstituzioaren zat bigarren artikuluaren Kontrakoa dela Eganez xe askak franziak izen petuzuen Badu ere, gero oren obartzia besterik da, eta atzo, UNESCO erakondeko biltzaren agusian, parte hartu du ikastolen federazioak, endaia eta bezkoitziko ikastolen kasuak goguanukanez, franziako gobernuak daraman izkuntzakipien kontrako diskriminazioa hori, salatu dute paskalindo zerskako lehen dakaria. Lutuera bera ganduguna eh, da, eh, de nahi bugula lan eginekin zenik, eh, eh, beti... Eh, eh ça ça va y croire quelque chose pas correcte la cyberwaita et par groupe ça va être hana gero est respiratzen tokian toki eta beski espaito martin minorita dix va den ses falegentais ni un franciane sta minoritaterik hauta pariseco ikusmenta une escoc pressione basse maiten alda ko francais Gai uh, hori buruz ez, baitaki zinez uh, Frantziak hori uh, uh, betiko kontua gira, gero uh, bainan bat aia tuko dugu orren lortzeko, ez dakin noez lortuko dugu, baina lortuko dugu egun batez UNESCO-ka ardezan edabakibat edo begeren informazio bat upariseri zaitik lortzeko, ez zaititu, hainbat artikulu egispetatzen, bainan bai lortuko dugu biteka biteka. Bestalde, Nikola Bonomezonek Horai Badakin, judiatua izaren den Bayonako hospitaleko medikoaren hausia elduden ekainaren amala uian iraganenda adinetako zazpi erian bizia laburzeaz pozoinatuz akushatuada paueko azizetako hausietigian iraganenda epaiketa, hauten aziaren debate zabala idikiko dela hausiohtan ezta dudarika duela kaxikiru haste belgikan desagirtu zen bizkaitar gaztiaren gorputza anver seko ibaian bilatzeko manua eman du judiak odai egilu zogoita iru urteko gaztiaren faltatziaren ondotik horotarat bos presuna gastatuak izan dira, eta horien erganetarik inkesta egilek bentsatzen dute Euskaldun gaztiaren gorputza errekarat botai aizaitena litaikela horretako orai ibaia minatuko dute. Eta beltza da giroa Hasimemer errantzerkiliarentzat nigitzen plantatua den taldiunek keeztu geago medirik egoitzaren alokaiu apagatzeko eta heldu den Utailan lokali gabe gerta dite keinintzarita. Eta ondorioak ez dira antzerki talde edo langi bakarrik inguruko herrietako biztan lehentzat ere. Bada hogei urte, simek taldea egoitza berean dela, lau egunta berrogoita mila euroko aurreko du, seien metro karratuko egoitzak kudeatzeko eta hilabetean bos mila euro ordaintzen du alokairua. irua. Azken urteetan laguntza kapaltzen joan zaizkiela esplikatu digu Jean-Marie Brocares simekeko arduradunak. Il se trouve que depuis 2010 euh, l'État des chimères a vu des subventions baisser, notamment sur le plan euh, de, de l'état et que ce lieu devient très lourd à porter et tellement lourd qu'on ne peut pas envisager de continuer à le porter sur les bases qui sont les, les nouvelles bases actuelles Jean mari Malgré que jusqu'à présent euh, elle n'est pas voulu euh, nous apporter l'aide euh, qu'on leur nous demandait, elle a fait autre choix, disons ce qui est tout à fait légitime mais qui ne nous arrange pas beaucoup, nous, euh, mais peut-être que ces choix peuvent évoluer. Eluden ustailean bukatzen zaile lokalaren jabearekin kontratua eta sei-labetehen agorako heldu da atera bide bat atxeman behar dute herri elkargoko herri desberdinetan parte hartzen dutela kondutan izanik, herri elkargoak arditzala egoitzaren gastuak bere gain nahi luke Simme antzerki taldeak. Eta diru emaite kanpaina batera abiatzen dute konpainiak bizirik esikitzea nahi duten gutiak diruz laguntzeko para da ukan esatenna. Mari Azka ingo Merkatu Estaliaren obrek haintzina segituko dute. Ala erabakidu paueko hausitegi administratiboak Jean Luila 2 hausapezaren proiektua da. Pierloti plazan Merkatu Estali bat emaitia, laborari eta ekoizlek babes bat aterbe bat izan dezaten Merkatu egunetan eriko hiru elkarte kontra agertuak dira, haundiegia itxusia eta kariu dela eranez. Entzun itzagun Anita Lakarra, proiektuaren kontra agertu den ideki était quoi et toi Jean-Louis là du champ ça paye ça va là l'ambattagou six mille cent dirham plaza asqueño la bodega quedo cuñacuá quedo bastaretequac et ta clientela hora dupe et anaingniana mais Guzte dut eta epaileak horik uh, ontutan hartu duela. Dela uh, proiektu uh, publikoa. E, ez inez eta berterik. Ez uh, eta gure kontrariuak oi, uh, politikan nahi zendute sartu. Eta guretzat uh, badira benmentoak politika behar dela antzi. Eta berdela... Proiektuak erri ez gure honetan, gu, gure ez uh, politikoak, meidan uh, azken erren eta honetan. Badubi urte, eh, borokat egela angarokan kontra, jakin uh, ginoen abustuaren, uh, binilata amekarren abustuaren behatzean, proiektu hori uh, naizuela uh, egin gureozapezak eta ortik landa, Entxeatu gida euh, proposamen bat zuekin, euh, zerbait aterabide bat hartzimaitia, galdatu dugu referendum bat, galdatu dugu plaza orokorki ikustia ez bakarrik ereikitze euh, hori, baina naoz bezakbeti ezetzer hangaitu. Elkarte batek errepetizone bat ontatu du, anxu behatzi un diendek izenpetu dute, mainan zapezak ez zuen deuz itunai, da segitu du bereide jarekin. Merkatu estaliaren proiektuaren kontra behatzi un bat izenpedura bilduzituzten kontrako elkartek, jan lula duxau zapezak aska indarak trompatulik ardietxi dituzte la dioa eta beste azkaindar baten berri, pilotan, stau zirik iragan eibarren ASPE empresa eta Sebastián González pilotariaren artian, abokatek randutena, zakordio astapen batetara teldu diteizke bi aldeak gauza somaitzu horreino salantzan diteizke ondoko egonetan, erabaki baten berri eman behar lukete horreit xalaketa pausatu zuela azkaindarrak, bere emplegatzeilearen kontra, neun riskan poco gaztigu bat okanzuela estimatuz ASPE empresa, pilotaria joka hasi gabe utzi zuen hiru ilabetez urte asappeneko lehiak eta baten aurkezpenian ezlakotz agertu. Eta etorkin edo imigrante diren begirada da aldatzeko helburuarekin segitzen du bigen urtez bizilagunak izeneko ekimenak idaia zer den lekuko familia bat atzergitak familia batekin bilzia helbearekin bazkaltzeko proposatzen du sos arrazekia elkartiak jazgipuzkoan ehun familiek parte partetu. Zuten, aurtengoan guan bizkaiko elkarte eta administrazionezomaitek ere intesatuak direlea diakin arazi dute, beraz dizaz baino parte hartzea zabalagoa espero dute antolatzeilek anaitzea gire, sosar jazakeri elkarteko kidea. Ez jagintasunak eragiten ditu zurrumurruak eragiten ditu aurririttzeak eta eraide ditu prejuiziak. eta estereotipoak zeo zer ezagutzen ezagunen lau ideia simple horiekin mugitzen gea eta horrek eragin dezakena da ikuspegin murrit bat eta azken finean e, diskriminazioan erortzea horretarako zer, zer egin daiteke ezagutu Rubilu eta ezagutu eta azken finan bizilaguna kaldameneko familiaren helburua hori da. mail inguruan eseri beste herrialdeko norbaitekin eseri ordu pare bat hiru konpartitu ezagutu. Eta e, esaten digutenena da parte hartzen dutenek esaten digutenena da naiz eta jarera positua eduki eta kuriosidea eta ezagutzeko gogoa eduki hala ere konturatu ze estereotipo zeuskaten ze azken finan guztiok dauzkagu mm -hmm. hori kontuten hartu behar da printzipi Ez da txarra, gero praktikara juten bagea beti horrekin bakarrik bai, baino ikusten zutena konturatzen zian hori zan edo, joe ba, zen bat ikazu duten, hau eznekien, oain beste ikuspegi badaukat eta ze jendea daukagun hemen, ez? Hori da, transmititzen digutena, hori da, lortzen ari garena azarroren amazazpian ospatuko dira Baskari gusiak eta azarroren ogoita iruan, yaialdi bat ospatuko dute denak elgerrikin, hori donostiako Victoria Eugenia Antzukian